Ruszenie świecku Guinness World pa dobro vam jutro, 6. sati, 31. minuta, 1. sjećnja, 2026. Sretna vam nova, neka bude ispunjena dobrom voljom. Evo, novih je 365 dana pred nama, zemlja se još jedan put okrenula oko sunca, dobra će nam volja svakako biti jako, jako koristan s u svim tim danima. Radijski maratonci su za vas i dalje tu, u Eteru, i evo tako se mi upisujemo u Guinness, u taj globalni bestseller različitih fenomena Ja sam Željka Mandić, inače novinarka u redakciji unutarnje politike prvog programa Hrvatskog radija Uređujem emisiju koja govori o nacionalnim manjinama A evo sada ovo prvo sječansko jutro Prvi put i u eteru drugoga programa Hrvatskog radija Kao sudionica u postavljanju Guinnessovog rekorda Ove godine znam da ste to već čuli puno puta i čučete tijekom 26. još puno puta Hrvatski radio ponosnije sto godišnjak Zadovoljstvo je zapravo, evo, baš na ovaj datum, nakon novogodišnje noći prvoga, prvoga slušateljima vama reći dobro jutro. Studio je bijele boje, sve jako suvremeno, meni je sve novo, moderno, potpuno zapravo evo, drugačije od studija iz kojega četvrtkom vodim prije program Uvijek prvi Tamo je sve manje, stol je prekriven zelenom čojom, radio tamo živi neki svoj stari život. Tamo smo mi, oni ljudi iz Radijske kutije i tamo živi radio koji je meni jako blizak jer je dio moje svakodnevice. Tako da ovdje u ovom novom studiju, modernom, onako pomalo se osjećam kao Alisa u zemlji čudesa. Svakodnevica i umijeće njezina življenja. Evo o tome ću ja govoriti. Nadam se nešto zanimljivo reći, nadam se nešto korisno. Svakako iskreno. Evo, i moram se sada kratko još osvrnuti na sve kolegice i kolege, prethodnike. Toliko su različitih zanimljivih tema donijeli u Eter, izložili se slušateljima u nekom sasvim drugom formatu, koji je zapravo svima nama nov. Slušali ste malo prije kolegu Bernarda Cveka, govorio je o tome zašto najviše volimo glazbu iz mladosti. Ja isto najviše volim glazbu i svoje mladosti, ja pripadam, evo da se idobno odredim, generaciji e, X, ljudi koji su rođeni u 70. godinama i... E, u vrijeme moje mladosti, pitanje zapravo koju glazbu slušaš je bilo kvalifikacijsko pitanje. Znači, odgovor vas je mogao jako dobro kvalificirati, ali zaista je diskvalificirati iz nekog društva, iz neke komunikacije. Glazba, glazbeni ukus bili su jako, jako važna stvar. Meni glazba i danas ostala jako važna stvar i glazbu slušam svaki dan. Glazba je dio moje svakodnevice. Čak 90% građana Hrvatske svakoga dana sluša glazbu. Veliki dio to nam je jako važno i jako nam je to drago na radiju. 80% odraslih ljudi svaki dan sluša radio. Radio je dakle dio naše svakodnevice, strašno smo sretni da je dio vaše svakodnevice. Radio prati ljude od jutra do kasne večeri, a mi smo radijski ljudi dio te svakodnevice i moram reći da je to meni čas sigurna sam i svim mojim kolegama. Dakle svakoga dana svim ljudima upisujemo se na neki način u život. To je svakodnevica? Pa evo nekakav složeni mozaik malih dnevnih stvari, ponekad i važnih i velikih. Na radiju je uglavnom ujutro nešto važno reći o vremenu. Evo, sunce će nam izaći prema podacima Zagrebačke zvjezdarnice u 7 sati 37 minuta. Hladno jutro, zalazak je u 16.22. Ova parna, 2.26, počela nam je u četvrtak, a četvrtaka u ovoj godini je 53. Želim vam da u zdravlju izbrojite svih 53 četvrtaka. Noć je sasvim sigurno za mnoge bila slavljenička, moguće da slavlje zapravo još na nekim mjestima i traje, sada sasvim sigurno malo pospanije, sitije, mamurnije, a možda za neke i odlučnije da ova nova bude onako kako to izgovaramo, bolja. Hrvatski radio ušao je u godinu koja postaje stogodišnjaka. Evo 15. svibnja nije bio hladan dan kao ova novogodišnja noć 1926. godina je bila. Počeo je s emitiranjem tada Radio Zagreb kao prva radio stanica na jugoistoku Europe i jako smo ponosni na to. Važan datum, važna godina nama, radijskim ljudima i vama i vi ste radijski ljudi jer nas slušate. Velika nam je to stvar, nećemo umanjivati, jer trajemo stoljeće. Cijela će nam 2026. godina biti zapravo na razne načine slavljenička, a inače ova godina ima, evo još god, o godini u brojkama, 52 subote i 52 nedjelje. Onih datuma koji su većini ljudi u kalendaru označeni crvenom bojom, tako se ti kalendari uglavnom i tiskaju, a mnogima su redovito i neradni. Nekima nisu i radijski se ljudi tu broje, jer kad upalite radio uvijek ima nekoga u tom čarobnom eteru. Netko za vas priprema vijesti, pušta glazbu, nikada vas nismo ovih sto godina ostavili u tišini ni u samoći i tako će biti i u buduće. Radne nedjelje nisu nepoznanica ni dežurnim službama, ni trgovcima, vozačima, naravno ni nama novinarima, a htjela sam još dodati kada o brojkama govorim u ovoj godini, imat ćemo na raspolaganju 104 vikenda. 9 od 14 neradnih dana, dakle što blagdana što praznika, padaju u radne dane i sasvim sam sigurna da će netko već objaviti što se sve može spojiti, koje su kombinacije zapravo najučinkovitije da uz dodatak nešto dana godišnjeg odmora, nekad je dovoljan i samo jedan, od kraćeg odmora napravite nešto duži odmor. Eh, i tako će za većinu radnih ljudi u ovoj godini radnih dana kada oduzmemo i praznike i blagdane biti 252. Jedan datum bit će vaš rođendan, drugi datumi bit će nešto drugo, barem prema očekivanjama, važniji od drugih. Neki su datumi već možda i unaprijed zaokruženi u kalendaru, neki će se zbog dobroga i onoga što nije dobro nametnuti kao važni pa ćemo ih obilježavati i u idućim godinama no većina dana biće zapravo obični dani svakodnevica uobičajeni ponavljajući tok naših života E, u tom prostoru napraviti nekakve male spektakle živjeti otvorenih očiju to je veliko umijeće življenja rekla bih dakle E, rutina su dani slični mnogim prethodnim danima, novogodišnja noć često se naziva najluđom noći, već je ona iza nas, intenzivno razdoblje priprema za slavlje je prošlo i evo nama tihoga sjećnja i prvoga sjećnja i najavljuje nam da je ponovno sve po starom, da kreće naša svakodnevica. Dani u koje upisujemo naše navike koje su nam tako često dobre sluge, a događa se da su nam i loši gospodari. Evo, to bi mogla biti, neću sada odoljeti um, novogodišnjim željama i dalje, jedna jako dobronamjerna i korisna novogodišnja želja, sigurno su sve dobronamjerne, da kako, da vam navike budu baš dobre sluge, a ne loši gospodari. Svakodnevicu većina nas opisuje kao dane koji su obični, ništa se posebno nije dogodilo, normalni dani, nema izvanrednih situacija, ustajemo, odlazimo za svojim obavezama, pa se vraćamo istim putem kući, pa pripremamo obroke, plaćamo račune. Pospremimo prostoru u kojem živimo i to je sve dio te svakodnevice za veliki broj ljudi. Onih dana kojih je najviše i koji često padaju u sjenu onih posebnih kojima se evo veselimo unaprijed, koje smo postavili na kalendarski tron. No, kad je ovih običnih dana sasvim očekivano najviše, možda bi novogodišnji zec mogao biti baš u tom grmu, da znamo svakodnevicu živjeti tako da se pod kraj svakoga dana osjećamo ipak na dobro. Još bi nešto rekla u prilog svakodnevici, ti izvanredni događaj, s njima je na neki način lako, često su, evo ovako da pojednostavim, dio nekakog crno-bijeloga svijeta, ili su bijeli, jako su dobri, sjajni, su uspješni, ili nisu, crni su, nisu sjajni, da ne idemo sada u te pojedinosti. A svakodnevica, iako je ponavljajuća, zapravo može biti i jest, puno šarenija. Znači svakakvih boja ima u našem običnom danu. A ipak ta svakodnevica od mnogih trpi podosta napada, pa kažemo da rutina ubija, da je uvijek isto, da je opet ponedjeljak, da ne znate više što biste skuhali, da je sve tako predvidljivo uobičajeno pa čak i dosadno. Eh, rekla bih da u isto vrijeme sve to možemo ipak nazvati i jednom škrinjom s blagom strukture, da predvidljivost može biti jako velika prednost i da nam daje zapravo jedan osjećaj sigurnosti. U ostalom, ma mislim, svi to znamo, kada se dogodi nešto izvanredno sa predznakom suprotnim od plusa, kako samo priželjkujemo da sve bude po starom i uobičajenom. Pa onda ta neka izlizana staza kojom smo išli dobije neki drugi skoro diamantni dijamantni sjaj. Recimo neka stara staza kojom idete u najbliži dućan posjetnice koje nećete platiti sitno, to je istina. Srela sam neki dan baš susjeda išao je u naš zajednički najbliži, najbliži naš kvartovski dućan. Nije bio nikako dobrog raspoloženja, očito ga je taj dan nekako jako i pre jako stisnuo i onda je na par koraka od vrata dućana i rekao a bar je Mirjana u dućanu. Eh, Mirjana je prodavačica koja svakoga dana sve srdačno pozdravi iz nas ima ime, a vlastito ime ljudima jako, jako visoko na listi najvažnijih riječi u životu, uglavnom možda susedi ne koliko je bio u pravu i koliko nam je zapravo važno da u toj svakodnevici imamo oko sebe srdačne osobe Eh sada, u sav trud vjerojatno neću uspjeti ne zvučati life coacherski, nisam ljubiteljica tih samoprozvanih savjetnika, trenera za život, kako se to već sve skupa zove, no sklona sam čitati istraživanja, a posebno ona koja dugotraju, jer inserti nam svakako ne mogu dati nekakav dubinski uvid i širu sliku. Znači naše zadovoljstvo, sreća, pa to nam je svima važno, ali i dobro zdravlje i dugovječnost. Pokazalo se najviše ovise o dobrim i toplim odnosima i da su nam ti odnosi prisutni u svakodnevnom življenju. Dakle to je jedna Harvardska studija pokazala, jako je dugotrajna, odnosno jedna od najdugotrajnijih i isto traje stotinu godina. Eha, što dugo traje, to se zanemariti ne može, kao ni sto godina našeg hrvatskog radija. U tome mora ipak biti nešto kvalitetno, nešto toplo, nešto što nam je potrebno, nešto što nam pruža osjećaj da smo s tim na dobitku, kada već toliko dugo traje. Uglavnom, Krunski je zaključak te studije da bliski odnosi, ali i svakodnevni, topli s ljudima koji nam i nisu nužno baš tako bliski, imaju zapravo jako konkretan i jako snažan utjecaj na, na našu kvalitetu e, života. Naravno da je važno kretanje, naravno da je važna prekrana, ali evo mene baš veseli, zato sam izdvojila tu e, studiju e, koja je pokazala da su najvažniji odnosi. Evo, pa i odnos s vama, slušateljima, e, mi ga gradimo u povjerenju i e, da ste nam uvijek e, bliski, nadamo se da smo i mi, vjerujemo da smo i mi vama. Dakle, e, Koga zanima nešto više rezultati istraživanja mogu se čitati u knjizi, zove se Dobar život, lekcije iz najdulje znanstvene studije o sreći na svijetu. Svima nam je to jasno, bez pravi prijatelja dubokog zadovoljstva života nema, to je sigurnosna mreža. Ako ste donijeli odluku, a vrijeme donošenja odluka, da ćete u ovoj novoj češće viđati prijatelje, to je jako, jako e, dobra odluka. Prijateljstvo je snažan, dubok odnos, može nadilaziti najrazličitije svijetove. E, evo sada neću odoljeti jednoj filmskoj preporuci, iako vjerujem da je mnogima taj film i dobro poznat, zove se Nedodirljivi, dakle jedna istinita priča o prijateljstvu dvojice muškaraca, oni dolaze iz potpuno udaljenih svijetova na svaki mogući način, zapravo su nespojiva kombinacija i život ih spoji, kako se to zna dogoditi, i zapravo se stvara jedno snažno prijateljstvo, obovajzno pogledajte originalnu francusku verziju e, filma, Omar Sy ostvario je nevjerojatno dobru ulogu, postoji američka verzija, ali vi se držite francuske. Eh sada, postoje razne vrste sreće, ima i ona koju se zove hedonističkom, to je ona koja nam izaziva snažne osjećaje i koja je zapravo jednostavna za opisati, teška za postići, zapravo i nemoguća u sve dane jer ona bi značila, odnosno znači maksimum sreće. I minimum patnje. Dobro je istina da takve dane pamtimo i da su nam jako dobro došli. Evo neka nas 2026 i život iznenadi takvim danima ili nas motivira da si ih istvaramo. ali rezultat s kojim svakodnevica pobjeđuje takve dane uvijek je s velikom razlikom na strani svakodnevice svakodnevica je naša prava pozornica života i da na njoj stojimo čvrsto, budno, treba nam prisutnost i zahvalnost. Bez toga teško, pa rekla bih i nikako do ispunjenih dana. Začini svakodnevice su da svuda oko nas. Evo, treba imati otvoreno oči, sigurno su i u umjetnostima. Glazbu smo spomenuli Govoreći o prijateljstvu, spomenula sam film Nedodirljivima sjajnih filmova posvećenih temi svakodnevice jedan takav je evo recimo Savršeni dani vima Wendersa baš jedna dirljiva odasva svakodnevici i prepoznavanju ljepote i dubinskoga u najzgled Banalno nome Glavni lik zapravo radi kao čistač javnih zahoda i e, evo, uspjeva u natoč poslu koji će mnogi e, označiti neatraktivnim, pronaći ljepotu života u svakodnevnom življenju. Ja vam to želim u ovoj 2026. godini, 6 sati i 46 minuta. Mikrofon će sada preuzeti Silvija bionda -Njikoš. Ja sam Željka mandrić